Зливиста стежка, що піднімалася у гори, була такою чистою, ніби її щоранку підмітали. А можливо, так воно й було. Адже я вже зрозуміла, що тут живуть самі патріоти. Якби надати їм волю, вони взимку пришивали блистя до дерев. Зверху відкривався дійсно чудовий крейвид. Червоні дахи, золота баня невеличкої церкви. На протилежному кінці Довгої вулиці, яку я пройшла, височила найбільша будівля — маєток Мсьє Паскаля. Мене опанувала неймовірна гордість, коли я побачила мансарду з вікнами на усю стіну. Невже там, на скляному столику, лежить мій грібнець, і зубна щітка стирчить із мармурової склянки у ванній кімнаті? «Чорт забирай! Стара! А ти непогано так і влаштувалась!» На міській ратуші забамкав годинник. Я не помітила, скільки часу простояла на пагорбі серед дерев. Тут було так затишно і так тихо. Десь високо-високо угорі лежав сніг. Це було досить дивно. Наступного разу вирішила я підніму ще вище, до того снігу. Хоча він добряче набрид мені на батьківщині. Коли я поверталася, місто уже повністю ожило. Ніби зарухалася жива картинка в синематографі. Біля кондитерської за столиками сиділи люди, зеленчали дзвінки велосипедів, а з відчинених вікон линули смачні аромати. В альтанках біля будинків чаювали родини. Всі дивились на мене і привітно кивали головами. У фонтані із статуї Мсі Паскаля купались дітлахи зіймаючи бризки і веселий галас. Я намагалася відшукати в натовпі городян знайомі обличчя тих, кого бачила у дерев'яній кав'ярні, але ті, мабуть, були нічними мешканцями, або вдень працювали в столиці, до котрої звідси ходив автобус. Мені було приємно по-хазяйськи відчинити важкі двері дубові свого нового помешкання. Тепер я, напевно, знала, що городяни – Поставились до мене з належною повагою, ще пак. Я служу у того, хто започаткував їхнє славне містечко, у самого пана Паскаля. Хоча його кам'яна містифікація, як на мене, красному свідчила про звичайнісіньку манію величі. Нагулялися? Зустрів мене на сходах мсьє. Як вам місто? Дуже гарне. Особливо фонтан, зорнізувала я. Мсія Паскаль засміявся, ну, це не я вигадав. Сподіваюсь, я запитала, чи не потрібно помити підлогу у його помешканні. Відверто кажучи, це запитання пролунало з моїх уст так, ніби я пропонувала попрасувати йому шнурівки чобіт після дощу в четвер, так, пригадую, жартували в мене на батьківщині. Це чудово робить Матуся, а відказав він. Ви мені ще знадобитесь. «А куди квапитись? Минулого разу я не розпитав вас про вас. Це моя помилка. Тож ходімо пити чай, і ви трохи розкажете мені про себе». Чай матуся ЖЖ принесла на таці на балкон, перевитий диким виноградом. У проміжках ясної зелені було видно гірський пейзаж. Навіщо вам знати про мене, якщо ви такий майстер моделювати долі?» запитала я, пригадуючи, як управно він... Розпоряджається майбутнім відвідувачів дерев'яної кав'ярні. До того ж, в моєму резюме все написано. Зізнаюся, я читав його не надто уважно. Я взагалі не люблю читати документи і всілякі довідки. Ну, розмова зовсім інша річ. Пийте чай і розповідайте. Чай, який запропонувала Матуся ЖЖ, був яскраво-пурпурового кольору і мав насичений малиновий запах. Після прогулянки мені дуже кортіло випити чогось саме такого смачного і гарячого. Я коутнула і одразу розімліла. Мсія Паскаль запитально дивився на мене. «Якщо ви не бажаєте порпатись в минулому, я поставлю вам запитання. А ви можете починати з будь-чого, мені байдуже. Отже, що ви згадуєте із свого минулого, коли залишаєтесь наодинці? Я замислилась. «Червоний пил», — сказала я. Мсье Паскаль здивовано підвів брови. «Так», — вела далі я. «Червоний пил на дорогах мого міста».